Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta nouă fața A Regele smulse atunci cea mai frumoasă parte din călărimea sa ca să scape pe cei care mureau. Înaintea călăreților greoi, în legăturile de oțel ale cărora se rupeau, scânteetoare, razele soarelui de amiazi, moldovenii se dădură în lături, umplând văzduhul limpede cu nenumărate săgeți. Nenorociții închiși în tabără se răpeziră atunci în pădure, unde găsiră alți nimicitori de vieți. Împlinindu-și sarcina lor mântuitoare, călăreții intrară înapoi în codru, care era singura cale spre tabăra cea nouă, spre șez, spre lumină și siguranță. Din toate părțile însă pândea primejdia. Mulțimile nebunite părăsiră tunurile, carele, armele mai grele, cei din urmă călcau în picioare pe cei din tâi, pe când sprintenii luptători români, strecurându-se printre trunchiuri, aruncau lațurile și învârteau securile și topoarele fără cruțare. Codrul își pierduse drumul înăbușit de morți, de uriașe sfărâmături stropite cu sânge și soarele, apuind asupra acestei grozovii, părea ca aprinde un rug din vechile vremuri sălbatice. Regele se odihni, de o jalnică odihnă, la Cosmin, satul de lângă pădure, și mai trecură câteva zile până putu să ajungă iarăși la vadul crutului de la Cernăuți, pe unde venise așa de fălos cu câteva sărtămâni în urmă. Polonii nu mai știau de unde să se păzească, atâtea brațe aveau moartea pentru a ajunge. Ziua și noaptea, cete de călăreți se aruncau, chiuind de bucurie, ca vânătorul când descoperă fiara asupra bieților fulgari, care se dădeau în dosul carelor ce mai păstraseră. Întunerecul nopții era spintecat de miile de limbi de flacără ale buruienelor și miriștilor aprinse pe care vântul le zorea din urmă, făcându-le să alerge spre dușmanul țării, al pământului și al oamenilor, ca niște uriași șerpi roșii. Trecerea prutului se făcu la 30-ale lui Octombrie, cu multă greutate, căci moldovenii nu părăsiseră o clipă pe înbinși, și râul își primi și el partea lui de morți. Cozi înainte, pe celălalt mal, Puțin mai sus, vornicul boldur nimicise la lențești pe toți mazoviții, ce urmau să primească pe regele lor învins, și muriră până la unul, fără să-l vadă în toată strălucirea rușinii sale. Străbătând pocuția ca un fulger, Ioan Albert ajunse la 12 novembre în Lemberg. Notă Data în Chilia și Cetatea Albă, pagina 286. Povestirea e mai mult după Vapopski. conform actele prusiene din Chilia și Cetatea Albă, pagina 303 și următoarele. Închei nota. Așa ieșiră polonii din Moldova și o astfel de ieșire ticăloasă să o aibă în vecii vecilor toți oamenii nedrepți și lacomi care vor călca pământul muncit al țării noastre, ca să ni se stângă neamul. Adâncurile codrilor și râpelor să nu ajungă pentru a li se cuprinde trupurile sfârmate și buruienile pustiului să se ridice pe mormintele lor. Căci pământul e al celui care l-a lucrat din neam în neam și a se atinge de dânsul e cea mai neiertată faptă de hoție ce se poate săpârși într-un ceas blestemat. Polonia trăise un timp în liniște, nu numai fiindcă și avea pacea cu turcii, ci că moldovenii îi erau prieteni. Dușmânia cu moldovenii era un foc nestins pentru Rusia și Podolia, ținuturile mărginașe și ea deschidea turcilor și tătarilor trecătoarea până în adâncul regatului. Așa se întâmpla după lupta din 1497, după încercarea nesocotită de a ucide pe bunul străjer de la hotare. Beg sosi în mai 1498, ca un strajnic oaspete și în ziua de 13 mai orășenii din Lemberg, ale căror nopți erau luminate de focul ce înghițea satele și târgurile neîntărite, văzură cu ochi îngroziți raitele sălbatice ale celor 40.000 de turci care înconjurau cu poftele lor bogata cetate. Ca unii ce erau grăbiți săpradea Iurea, ei se făcură nevăzuți chiar a doua zi. NOTĂ Vapovski, pagina 33, Miechkovski, pagina 262, Cronica de la Bistrița, Acte și Fragmente 3, pagina 66 și următoarele, Arhiv für Österreichische Geschichte, pagina 297 și următoarele, Chilia și Cetatea Albă, pagina 294, închei nota. Ștefan veni la sfârșitul lui Iunie pe o cale unde turcii nu făcuseră încă pustiul. Liovenii îl văzură și pe dânsul sosind dinspre Pothecț și Buceaci. Aceste două denumiri se scriu p o d h a e k z și B-U-C-Z-A-C-Z. Și amenințările lui se ridicară către dânsii. Apoi el se îndreptă spre Nistru... Îl trecu iute, cu boierii și ceilalți călăreței săi, străbătu prădând ținutul haliciului, se înfățișă iarăși ca stăpân în Pocuția, unde în zădar venise craiul în anul trecut și se întoarcea acasă fără nicio pierdere. Oamenii de ei săi ajunseseră și la marginea Lidvaniei, unde arseră răcetatea Braclav. NOTĂ Aceleași zvoare Pentru Braclav vezi Vapovschi, pagina 70, și instrucțiile rusești din Ulianitski, pagina 129, închei nota. Polonia era așa de jos căzută, cum nu se mai pomenise poate de două veacuri, din vremurile cele mai înaintea lui Kazimir cel din tâi. Regele stătea în Cracovia și se înconjura de ziduri nouă, pe când de jur împrejur îi ardea țara și robii mergeau în șiruri nenorocite după caii jefuitorilor. În Litvania, care nu îndrăznise să se lupte în 1497, o parte din magnați se ridicase asupra gneazului Alexandru și întreaga țară era în fierbere și risipă. Notă, acte și fragmente, trei romani, pagina 71, chei nota. Atunci iată că la sfârșitul lui Iulie veniră tatarii în Podolia ca un puhoi de foc. Ioan Albert ieșe împotriva lor la 7 august abia, dar înainte așa de încet costași care sfârmau ce mai rămăsese, încât năvălitorii se întoarseră cu prada întreagă. NOTĂ Izvoarele din nota antepenultimă Închei nota Iulie fusese altătarilor Novembre aduse pe turci, al căror număr fu crescut de nemărginită groază până la șaptezeci de mii. Ei apucară drumul haliciului și cuprinseră toate părțile vecine, într-o lungă îmbrățișare de moarte. Gerul singur putu să-i gonească și să-i pedepsească, pentru fără, fără de legile lor, un ger grozav care el însuși era pentru țară o mare nenorocire. Nota Ibidem. Închei nota. Ioan Albert trebuie să se coboare la pace. Ștefan i-o dădu bucuros. În sufletul său el rămăsese tot omul de la 1475 prietenul și apărătorul creștinătății, mai presus de folosul căreia el punea numai nevoile de viața ale neamului său. În 1492, el nu voise să lase pe tatari ai străbate țara pentru a merge asupra ungurilor și după sfaturile sau de frica lui, Vlad Călugărul nu se înduplecă să plece, spuind că se teme de dușmanii de peste Nota: Notă Hurmuzachii, obroman, pagina 28, închei nota. Cu inima frântă nu mai chemase el în 1497 două mii de turci care îi întrebuință foarte puțin și îi trimise cât mai repede îndărăt. În mai 1498 nu fusese el acela care trimisese pe Malcoci, ci acesta venise singur din cuibul cetății albe, bucuros că dușmania dintre moldoveni și poloni îi deschide drumul spre îmbogățirea prin jaf. Dacă Ștefan însuși înaintase în Polonia, el înțelegea să-și răstoarcă astfel numai paguba cei se făcuse în 1497 și trebuie să se ție seamă că el nu s-a mai întors înapoi să prade. El voia apoi să se arate ca stăpân în pocuția pe care regele căutase a iosmulge în anul trecut. De prădăciuni tătărăști prea aproape de dânsul, firește că nu era bucuros deloc. Iar cu ce oi privise desprinderea ce că-și făcuse turcii de la Dunăre de a lovi într un Polonia dovedește cursa pe care o întinse celor din novembre, care, străbătând Moldova în mijlocul iernii albe, furajuns din urmă de leși și neobișnuiți, care aveau la tatarilor și o vitejie ageră ce nu se întâlnea pe această vreme la supușii lui Ioan Albert. Urmăritorii nu cruțară pe păgâni. Ei erau moldovenii lui Ștefan care, puind pe dân și haine străine, păstraseră toată hărnicia lor războinică. Nota. Vapovski, pagina 36 Știrea e întărită prin raportul venețian din 26 mart 1499 Hurmuzaki 7, pagina 30 Conform Sanudo, Diarii 2, pagina 420 Închei nota Trei soli unguri trimiși ai craiului Vladislav sosire în Polonia chiar în vara anului 1498 când Ștefan se afla încă pe pământul prădat al dușmanului pentru ca să aducă o pace de obște prin care s-ar fi putut pregăti viitoarele lupte împotriva păgânilor, de care în apuse se vorbea tot mai mult cu cât corăbiile turcilor turburau mai tare mările și amenințau porturile. Ungurii se speria să rășii de înverșunarea loviturilor pe care turcii și tătarile le îndreptau asupra Poloniei și fără a se mai gândi la înăsprirea legăturilor cu această țară, în 1497, și ei cerură ajutor germanilor la dieta de la Friburg pentru toată creștinătatea răsăriteană amenințată de o cumplită și grabnică pieire. NOTĂ Instrucțiile solului polon la dietă în acte și fragmente trei roman, paginile 66-68 Instrucțiile aceluiași din partea lui Vladislav în Levițchi, doi roman. Pagina 449 și următoarea. Închei nota. Încă de la 20 iulie se încheiau înțelegeri între Polonia și Moldova, pe care rămânea acum ca Ștefan să le întărească. Apoi altele între Polonia și Ungaria și tot așa între Litvania și Ungaria, care ținteau deopotrivă la o luptă puternică și unită împotriva turcilor, dușmanii tuturora nota Ulianitski pagina 149 și următoarea. Hurmuzaki doi roman pagina 402 și următoarea. Închei nota. În primăvara următoare veni pentru iscălirea angoelei hotărătoare o altă solie ungurească în fruntea căreia stătea Dominic episcop de Oradea mare, poate acel care venise la Ștefan la 1475, atunci când era numai prepozit de alba și capitanul Bosniei. Ștefan însuși, care nu răspinsese împăcarea ce nu fusese cerută de dânsul, alesese pentru a merge la Crai și la cneaz, pe bătrânul purcălab Herman și pe Ivan Copisariul. NOTĂ Ivanco e întrebuințat ca sol în Polonia și de Bogdan, fiul lui Ștefan, la suirea lui în scaun. Hurmuzachi, doi roman. Pagina 724. Închei nota Pacea se făcut la 19 aprilie 1499 cu Ioana Albert, ca și cu Alexandru Litvanul și cu Sigismund, care se visase domnul în Moldova. Ea trebuia să se întindă și asupra urmașilor tuturor părților. De o atârnare a Moldovei față de Polonia, ca pe vremea lui Kazimir, nu se vorbește nimic. Și niciodată Ștefan n-a făcut o altă învoială de acest fel cu Ungaria. El era acum, afară de birul ce dădea turcilor, un stăpânitor cu totul neatârnat. Notă. Ulianitski, pagina 157 și următoarea. Hurmuzachii 2 roman, pagina 421 și următoarea. Închei nota. Pagubele... Se vor uita și de unii și de alții, spunea mai departe în voia la această hotărâtoare. Prieteniile și dușmăniile se vor împărtăși. Unul va apăra pe celălalt. Fugarii și domnișorii moldoveni nu se vor oploși în Polonia, dar domnul poate intra oricând în această țară cu voia de a se întoarce când va crede de cuvință. Negoțul va fi slobod, cum îngăduise de alminte regele încă de la 4 ianuar când pacea era pregătită în destul. Notă. Chilia și cetatea albă, pagina 294-295. Închei nota. Afacerile de hotare se vor judeca de capitanii din Camenița, Hotin și Cernăuți. Polonii vor ajuta încă de pe acum pe Ștefan dacă turcii se vor ridica asupra lui. Iar când va da Dumnezeu și vor porni creștinii asupra lor, regele Ungariei pe Dunăre cu muntenii, Regele Poloniei pe la Oblucița, el Ștefan, sau fiind dânsul bolnav fiul Bogdan, ori vreun boier de frunte, își vor scoate oștile pentru acela scop mare și sfânt. Peste câteva săptămâni, la 12 iulie, Ștefan întărea această pace din Hârlău, unde serbase în 1497 biruința lui asupra lui Ioan Albert. Nota Ulianitski pagina 170 și următoarele. Hurmuzachii, doi roman pagina 714 și următoarea. La Hârlău e Ștefan și în noiembrie al acelui Așan. Conform Wickenhauser, Moldavița, pagina 72 și revista pentru istorie, arheologie și filologie, 5, roman, pagina 393. La începutul anului următor, în mart, el stă în Iași. Uricariul, 18 roman, pagina 438, închei nota. 3 roman, lupta din urmă pentru Pocuția După pacea cu Moldova și unirea cu Vladislav, urmă în mai 1499 întărirea legăturii cu Litvania. În Ungaria se aștepta să sosească solei ai Veneției, ai papei, ai regelui Franciei, pentru a face un singur mănunchi al tuturor creștinilor împotriva păgânătății. Ioana al Moscovei vorbi și el tot în 1499 de o astfel de luptă pentru cruce. Anul 1500, care prevestea un veac nou, părea meni să înceapă cu un mare război de izgonire a turcilor. Notă, conform Levischi, doi Roman, pagina 481 și următoarea, Chilia și cetatea albă, Pagina 174-176. Închei nota. În pacea sa de la 1499, Ștefan nu lua îndatoriri zădarnice ca să înșele pe creștini, cum bunăoară cu doi ani în urmă aceștia îl înșelase pe dânsul. Goana din anul 1498 îi făcuse iarăși pofta a lupta cu păgânii și înaintea ochilor săi se ivi din nou strălucitoarea ispită pe care îi obrăgise și Ioan Albert prin făgăduielile sale, achilii și cetăția albe, curate, tari, bogate, sub umbra ocrotitoare a steagurilor moldovenești. Scrisurile pe care i le trimise papa, și lui și vecinului Radu, îndemnurile venețienilor, siguranța că nu-l va împiedica nimeni dintre vecinii de aceeași lege, că pocuția pe care o cere el la sfârșitul anului de la Ioan Albert nu va fi lovită în lipsa lui că Litvania, pe care umbla să o pace cu muscalii îi va fi cu prietenie în războiul cel nou, toate acestea întăreau avântul sufletului său, cel din urmă avânt de lupte pentru creștinătate. Turcii nu s totdeauna bine când era vorba ca ei să ia bani. Un trimis împărătesc veni la Ștefan ca să-i ceară birul cu două luni și jumătate înainte. În loc de a-i se da sacii de aspri, ca să facă rămășița de 500 de galbeni, îi se tăie nasul și îi se scoaseră ochii, un mijloc cumplit, dar nu tocmai rar, de a răspinge o cerere nedreaptă. Pe aceeași vreme, o ceată de moldoveni, călăuzită de viteazul cel mare din acele zile, de învingătorul de la Lențești, Vornicul Boldur, se ivi sub zidurile cetăților de la Dunărea de jos, aruncând săgeți, săgeți aprinse. Focul nu se lipi de piatra întăriturilor, dar moldovenii se-ntoarseră cu o pradă bogată din încercarea lor îndrăzneață. Îndată Ștefan trimise doi frânci de la curtea sa, casol la venețieni și la papa. Alți doi oameni domnești, boieri de frunte, având un frumos alai de 70 de călăreți, împreună cu un însoțitor din partea voievodului Ardelean, veniră la Craiul Unguresc în ianuarie 1500. Ei stătură la el până în luna următoare, cerând ajutor pentru primăvară. Notă. Pentru toate aceste lucruri, vezi Sanudo, Diarii 3 Roman, pagina 288, 567, 635, 684, 879, 1163, Scrisorile Papei, 1178, Mediația la Muscali, 1465, 1468, Soli la Veneția și Roma, 1453, 1478-1479 solii la Vladislav, 1550 reclamarea pocuției. 927 zvon de cucerire a trei cetăți, 1627-1628 corespondența turcească cu privire la atacul chiliei și cetății albe. Închei nota. Un nou sol moldovean sosi în Veneția în mart 1502, Notă, Ibidem, patru roman, pagina 248, închei nota. Dar încă din septembrie 1501, Ștefan, lăsat numai cu puterile sale, făcuse pace cu sultanul. Notă, Ibidem, pagina 105, închei nota. Și când în decembrie 1503, sol turcești veneau în Polonia pentru întărirea unei păci, care, precum ei singuri spuneau, se încheiase mai mult de frica moldovenilor, ei apucară drumul spre Suceava. Cei 40 de oameni în haine de postav aurit, urmați de slujitori îmbrăcați în mătase, se făcișari având în fruntea lor pe un Sinanbei văr cu pașa hercegovinei a doua zi după Sfântul Ștefan, înaintea Ștefanului Moldovean. Prin astfel de priveliști de cinste, rămânea ca acesta să se mângâie pentru cetățile ce nu mai erau să se întoarcă la dânsul, nici la urmașii din sângele său. Notă Ibidem, paginile 804-806. Închei nota. Birul, urcat la 4.000 de galben, al țării românești era de 8.000, și fiul de călugări de acolo, Evlaviosul, întemeitor de biserici Radu, trebuia să meargă la Constantinopol la fiecare trei ani ca să sărute mâna împăratului păgân, nu mai sferi nicio întrerupere. Note. Dar și de Ștefan se zicea că e ocrotitorul Sfântului Munte Atos după 4, Roman, pagina 311 și Ibidem 5, Roman, pagina 464. Închei notele. Ștefan stătu la mijloc împreună cu Munteanul acesta Radu ca să se facă pacea din 1503 între creștinii din răsărit și sultan. Notă. Ibidem 5, Roman, pagina 450. Confort și chilia și cetatea albă. Închei nota. Din altă parte, pe când corăbile sultanului luau Veneției, coronul și modonul și acusul se pierdea în luptele untrice, Ioan Albert trimitea un sol la turci și alt sol venea de la Bayazid. El stătea în Cracovia din februar până în april 1500. Notă Levițchi 2 Roman, paginile 469-470 Miehovski, paginile 263 264. nota. Apoi, în iunie și în august, două iurușuri stătărești, mai nimicitoare decât cele ce fusese săvârșite până atunci, luară bietului rege orice gust de a-și rocul norocul împotriva craiului nou al lui Mohamed. Nota. Miehovski, pagina 264, Vapovski, paginile 37-38, închei nota. Bătut, umilit, ținut de rău de toată lumea, el plăti mai scump decât orice vinovat, greșeala sa din 1497. Omul puternic de odinioară, uriașul războinic, se coborâ fără de vreme în mormânt, omorât de o rușine pe care nu o putea sferi. El muri în Prusia, unde plecase pentru a se pe noul mare maestru, ales în locul celui ce murise la Lemberg în 1497, să-i se închine la 17 iunie, 1501. Cu câteva săptămâni înainte, Ștefan, care nu dăduse pocuția înărăt și nu înțelegea să odee, rămânând să se judece pentru dânsa, izbutise a face să se taie la Cikov, înaintea oamenilor săi, capul lui Ilie, fiul lui Petru Aron. Notă. Vapovski, pagina 41. Miehovski, pagina 265. Conform Levitski, doi roman, pagina 489-490, închei nota. Această faptă, fără pereche până atunci, era o nouă și strălucită dovadă despre puterea domnului Moldovei, despre frica pe care o coboruse el în inimile unor vecini care nu se coborau ușor la măsuri ca acestea. Urmașul lui Ioan Albert Fucneazul Alexandru Acestuia îi era ca rege polon, tot așa de dragă pocuția, bucata de pământ de care vorbește cu atâta dragoste Ștefan ca și lui său. Cu tot amestecul de mijlocire al lungurilor care trimisese a, pentru aceasta în 1500 pe emeric Ciobor, el ar fi pus pe Ștefan înaintea unui război, dacă războiul cu Moscova nu l-ar fi oprit în loc cât mai trăi moldoveanul. Precum făcuse și la alegerea sa în Litvania, Noul Krajleșesc trimise la Ștefan un sol de cinste ca să-i vestească suirea sa în scaunul părintesc. Ștefan, Ștefan făcut darul omului regal, și-l întopărăși la întoarcere cu un boier al său, care cerea și voia de trecere pentru diacul Șandru, ce mergea la Muscal la Cuscrul Ivan. Regele nu pe Șandru să se ducă la Moscova. Prin alți trimiși ai săi, Nicolae de Camenița, Castelanul de Sandomir și Capitanul Cracoviei, el făcu aspre mustrări unui om care nu era de să le asculte și obișnuia a răspunde altfel decât prin solii la dânsele. După cuvintele regelui Ștefan, ar fi întrebuințat timpul de nesiguranță ce se strecurase între moartea lui Ioan Albert, 17 iunie, și alegerea, sosirea și încoronarea, abia târziu, la 12 decembrie 1501, a lui Alexandru, pentru a face la hotare prădăciuni vretnice de un dușman și de un păgân. Îi se mai spuse că el, domnul, ține drept în mâinile sale Pocuția atunci când pământul adevărat al Moldovei se oprește la Colacin, că el nu și îndeplinește îndatoririle luate atunci când dehatărul lui s-a tăiat fără vinovăție capului Ilie Vodă, că el ar cere în zadar să-i sedea pribegii Vașco și Ioan, care nu fac rău nimănui și sunt pașnici locuitori ai regatului. Mai departe se făcu plângerea că el, smomește la dânsul oameni de pe pământurile craiului, că nu cere de la negustori numai vămile cuvenite și mai ales că nu se gândește la bătrânețea lui înaintată și la folosul ce ar avea fiul său Bogdan, începându-și mâine, poi mâine, domnia ca un prieten al polonilor, care au fost totdeauna ocrotitorii siguri și de folos ai Moldovei. Notă Ulianitski, pagina 185 și următoarea, Hurmuzachii, doi roman. Pagina 488 și următoarea. Închei nota. Nu știm ce va fi răspuns Ștefan la aceste tânguiri aprige. În unele lucruri el va fi fost gata să se îndrepte, dar de pocuția nici nu voi să audă. El se arătă însă gata să se judece așa cum se judecau în Moldova oamenii pentru câte o moșie, să-și puie zi amândouă părțile înaintea cuiva pe care Ștefan îl privea ca mai mare decât Dânsul și decât Alexandru, înaintea craiului unguresc Vladislav. Atunci să-și arate fiecare cărțile, documentele ce are, și oamenii lui Vladislav, în numele stăpânului lor, vor face judecata dreaptă și vor întări pentru totdeauna bucata de pământ a celuia cu care se va găsi dreptatea. El alese sorocul de 29 septembrie, ziua Sfântului Mihai la catolici, apoi trimise știre la Buda despre cele întâmplate, cerând ca mijlocitorii să vie la timp de la craiul care râpnise și el moștenirea lui Ioan Albert și cu care Moldova urma să fie în legăturile cele mai strânse. Una din părți lipsi la judecată, aceea care se aștepta să piardă. Ștefan privi pe leși, după datina părilor pentru pământ în Moldova, ca rămași de judecată. Va să zic că pocuția îi era întărită lui. El se hotărâ să o ia cu adevărat în stăpânire, să-și așeze capitanii în cetăți, să pui pietre cu bourul moldovenesc, hotare neclătite de-a lungul hotarelor și să strângă veniturile. Căci până atunci el lucrase cu sfială în această țară nouă asa, sa, făcându-se că o lasă pustie, până ce se va hotărâ într-un chip statornic asupra drepturilor fiecăruia. Notă Expunerea din 1503-1504 a lui Ștefan în Iablonovski, opera citată, paginile 79-83, închei nota.